з топірцем Довбуша чи з сім-картою, в овечому Кептарику чи Лейбику від Версаче, летимо ми назустріч безумству і пристрасті, нас доганяючи своє голе серце, і не зважаємо на календарі і суспільну погоду. Згадай мене, мій маленький, два рази на днину, а я тебе і згадаю, сім раз на годину. Людина в житті повинна натерпітися щастя і муки, каже один мій сердечний приятель. Знаючи це, я з легким серцем беру обважніле перо у руку чи легкий ноутбук перед себе і йду далі спостерігати за терпінням, що його нам диктує серце. А ви, мій читачу, ідіть за мною, якщо не втомилися. Стриножена серцем людина іноді чинить так, як нам, зі псутим знаннями, цинізмом і ще б означим. Важко зрозуміти мотиви таких учинків. «Бо кожен дуріє на свій манер», казала моя бабця Соломон у спідниці. Але що кому до того, що я люблю кого?» В мене серце ласкавеньке, любити кожного О, та ви з цими моїми історіями уже, напевно, добряче зголодніли. Ото я, не поспішаючи, одночасно буду братися за картоплю, цибулю, ножі, тертки, міксер і духовку. А поміж цим гомонітимемо з тобою мій читачу про життя. Щоб смачнішими були наші страви. Ніхто в житті не має двоє щастя. ох хо хо зітхнула після останньої крапки. Дорогий мій читачу, подеколи мене питають, хто мені нашіптує історії, сюжети, слова? Звідки я знаю про це, про те, про інше? Коли б я насправді знала секрет ключів до космосу людської душі і людського щастя, я б не на жарти пишалася цим відкриттям. І до смерті утішалася б маленькій і щасливій самотині у двох своїм коханим. І нікому не морочила б голову книжками, не змушувала б ридати і сміятися над чужими долями ні себе, ні того, хто довіряє моєму слову. Отак, кожен відмикає серце того, кого любить, по-різному. І навіть у космосі радості підгодовує його різними стравами. Хто знає, що кому більше смакує в час радості, а що у часи смутку? Людина, істота, наскільки зрозуміла, настільки ж незбагненна. Я знаю одну жінку, яка упала у гріх у тиждень після похорону свого чоловіка. Через багато-багато років по тому вона розказала мені історію свого падіння, не ховаючи очей. Жінка казала, що так була розчавлена горем, від втрати чоловіка, якого вона за життя не зрадила жодного разу, що хотіла накласти на себе руки. І ось у хвилину розпачу до хати зайшов незнайомець. Зайда, просто чоловік. І усього один єдиний вияв жалості. Чужий чоловік назвав її так, як називав лише чоловік рідний. Та ніхто інший у світі не знав цього ласкавого інтимного імені. І жінка упала у гріх, і ще до того, як зів'яли вінки на могилі. Я не знаю, чи має хто право судити цю жінку своїм традиційним прямолінійним судом. У кожного своє алібі і своя правда, помножена на мораль. Мені, як письменникові, цікаво було б дослідити історію і мотив такого гріха.